Egun batean esnatzen zara eta konturatzen zara ezkerreko azarela. Ideologiaz esan nahi dut. Bigarren ezkuntzako ikaslea naiz, ama urte, eta manifestu komunista irakurri nuen atzo. Beraz, komunista izango naizela erabaki dut gaur goizean. Iraultza lea, gorria. Hamaseirekin sarion handiaren poema batzuk irakurri ditut, eta komunista euskalduna izan behar dudala erabaki. Hamazazpirekin irakurri dugu ikastolan leturiaren egunkari ezkutua. Hemen neure neurekasa, sartreren goragalea eta izatea eta ezereza. Eta jada jabetuta ez dela aski, izatea, ezkerrekoa, euskalduna, komunista, iraultzalea eta gorria bakarrik, eksistenzialista egin naiz. Gero, karrerako aurreneko mailan, monzon, azurmendi, krutbik eta beste baten bat etorri ziren, eta egin nintzen abertzale. Kontuak ez galtzeko, ezkerrekoa, euskalduna, komunista, iraultzalea, gorria, eksistenzialista eta abertzalea. Baina berarehala bigarren mailan edo badator solzen itzin eta ideologia bezain garrantzitsua den kontzeptu batez jabetu naiz, nabardura. Uste dut orain egin naizela estrukturalista edo orrelako zerbait eta hasi zait iruditzen komunista hitza bere horretan nahiko ustua dagoela. Ez du asko lagundu konturatzeak 2000 eta lauan edo Berlingo Arresia erortzearen kontu hori pentsatzen nuena, baino garrantzitsuagoa izan zela. Gainera kunderaren, izatearen, arintasun, jasanez ondoren, bolada batez ideologiak baina gehiago interesatzen zaizkit neskak. Hogei hogeita bat urterekin, Frederick Jameson irakurri eta nire ezkerraldeko kezkak klase borrokatik postmodernismora igarotzen dira. Eztabali sakonak subjetu historikoaz, Lisabo eta Amasa iren soinu lagunduta. Adinberarekin, bidaia pare bat arteko abertzale izatearena kuestionatzen hasiko naiz, baina unamun hori kaso egin eta bidaia utziko diot, nazioaren gaixotasun simpatiko horrek abandona ez nazan. Hogeita birekin, zelin eta julebek grazia egiten diate, eta jada ez dakit ezkarrekoa naizen edo zer, ze bi frantxez pikaro hauek fatxa batzuk iruditzen zaizkit, baina arrazoizko gauzaren bat edo beste esaten dute. Nola, karrera bukatu dudan eta lanean hasi naizen jende progrearekin, tsunami kontzeptual bat etortzen zait burura. Anarko Anarkoekologismoa, dekrezimendua, feminismoa eta bere aldaera pornopunkiak eh, King Kong teorian, eh, abertzaletasun historizista, nihilismoa. Eta horrela, ideiaren gainetik azkenerako nazkatu eta neure burua horrekatzearekin nahiko lan izango dudala otu zait azkenean. Gainera, zerra raio, hogeita ala urte baino ez ditut, pentsatuko du duago gauza serioetan baina 2008an gaude eta esaten didate krisi ekonomiko handi bat datorrela behar bada kapitalismoa suntzituko duena bainbetiko albisteak tortila bat prestatzen harrapatu nau eta ezdiet garrantzi handiegirik eman hasieran baina telebistak ez duenez beste ezerta zit egiten ba azkenean sinistu behar ikusi ditut gobernuak bankuak salbatzen ikusi dut Bernard Meadows historiako lapurreta handien egiten ikusi ditut lagunak lana galtzen eta kezkatu naiz nirea galduko ote dudan eta esan dut ondo ote edoa guztia. Ez to du norbaite gauzak beste modu batera antolatzea proposatu inoiz. Egun batean esnatzen zara eta buruari buruariueltak ematen hasi eta erabakitzen duzu eskarreko azarela, eta behar bada merezi duela manifestu komunistari bigarren irakurria ematea.